بسم الله الرحمن الرحيم ده شجاعات ده عنوان دلان ده اولى واقعات من قوله ودوية مواقعات خام خام بحران چه ده بحران بعدو ایران باچو د چهار سو پ چې سیجرره کې چار سو پچسیج د خپل پلار نروو بیا د باچار جوړ شوی تک شوه دوډ پو مشهورې دی دللته دا پ سازی کار کوي نو دا د باچال اول سر کچو کبا چای میلار سر رات دي زنګلي خروج کار ډېر زیات شوته و د دې پلار چې ده دجار د چکل ماشوم نو د عرب بچا نومان ابن منذر له منذر ابن نومان له ورک د دې په اړه چې څه و چې او ادب ورته زده کې لیدې ده عرب با چال اور کوچا په د ایران باټه څه 4000 هر کله چې دا الګ وخت شو خوب خو او پرته کې خپ مهارت یې تک او ارته کا تیار نه دې منذر راو استوبر کا او پلار ته خپل مهارتونو کرتهونه و خودلو او د واصلی په چل کې مهارت اولااتول د خبره چې دا اوم ضرورتونو د ورته اوودلو نو پلارې چې د دا ډې فسی خوبال او دغه ډېته خوشحاله شو ډیېمندو جدییمټول یاد کلي و چې کوم نو پلارې تعجب وکوو دغه ممه باچا چېوو منجر هغه واپس سر شو لاړې میمه باچ چېو واپس پلارړ میمه باچا لاړیبحران د خپل پلار سو خو پلار دی ل ن کار ورکوو نه ب چې د خرچورچ ملی نه ډېره وله او ځان خواته ب نه پرې خوستول او سا دو به ورته بس دو صبر کاو کا او کا اوس ما دکله دا مله پلار دوهیت ما کوي سری کې ایران د عربو د د قه باچهه یو قاې دی چې د پلار خواال را بیا غته ټولله خبره وکل له چې زماسم د پلار دسې دسې کوي او ورته چې داسې چلو وکه چې زما د پلار ته دغه وکه سپاره شوککهه چې بس د شو ما پرېدي چې زو لپاره سایره بو ته لارښوونه زګزمال ته شوق کیږي نو پلاره ولې اجازه تور کډا لاله ورته د منځر بادشاہ والا او له دې رضاعت کرام کو ځان خاطر چې پلاره مشر زږدارو او دا چیرته عربو کې سیان خلق راجام شو او د د کو خاندان او بل سلی چې کیسرانو ی غ خپل باچ کوټا او د ی د جر دا ژ بهرام دای ولې باچه وونهټکو د دی د ووج نه چې پلارې ډېر به د خللاه سړی ناکار سی او لا ژ ب چمنزور بچا ته دا خبره پتاولې اغه بهرام خبر کو چې د سني څه کیسه شو تر بلر بچي کو بل چا وافس ولایا ته تیارې د بلر بچي خصتلته ها هو کوته تیارې حضور ده سا د عربو را په حضور راځم کومو زباند سلام شمع کوته تیارې د بلر بچي خصتل بارا وته ولر کوته شکار ده و کوول ده دی با کوه دله دله دره کوم هغه د عربو اوزونه راجال <سؤال> او روان تر دی چې دغه قران دغه خللو د کا شوولته پاار وو د دغه چې کوم او مشران جرګمار خلکو غ وتهوروط ورته ولای چې ګوره په الله سانو کوو چې دغه ظالم نه خلاصکو دی د پلار نه وسمن من ریګ او داسې نشي د عزیم د طلار په طریقې قروان شنه ځکه موږ دې پرې خوستو بل کتنڅکو مشره وټاکو ها نو دلته <سؤال> مون سره پر شرو مراوله دې دا ګټه څول نو مونږ ته مون تر پر شرنه اګور ته وله چې تاسو راځم شه او دې بهرانس په خپل خبره او کې خبرې تاسو مو را وایي بس تاسو او چې څه شرط خبره او څه تاسو تاکي څه وایي تاکي تفصل کوستا ته په قره خوخاته او تاسو ته خوشاله شوخاته او کو نو بسمنه وافس او رجع له ټاکلو منځل ولاغت پروګرام مو کو دی بچا دی فارس او داخله کول کله په دې تخ باندې سپر د بهره دغه شکایت نه ولې ارکل <سؤال> چې خلکو پروګرام اوګرام خیرات یې خور نه ول چې دا پرده درې کینو قرانټی وځي دغه کله دا غرخ کاروش پر دې د شانه څوک غرخ کاروش او په خسته سلام یې خلکو جواب ور په پارڅې جبا کې دا خلکو چې کوم خپل حقوق له ختویو یې له پنې اغه کولې خپل وادي او دا خیر خبري وکړه له وې چې زبېده شریف تابعداري کوم دا خبري وتابو اول زه دا باچوي غواړه من یواازې په دی نهواالمه چې زماه پلار می راست یواې پهدي نهوام خلکې دد به منګه په به انتحان وکو دی تااجته اخبانې دسې چل به وکړو چې د باچي دا کم ش نه دي که نه مطلب تا شو او ګاتما شوله را خاصه باچه دا بره با رووالو یو د دو دوه خطرناکوو مارو په من کې کې سره وکو برګه از اون خودتا ناک ازمارو پر منسکنه او دا تون خلک بود تراجمش تک شلا نوچه چا تدقه دا غرا واقشت از ازمارونا دا دا غرا بس قد د دا بایچه خاک او دا غرا سالای گه کنم تک شلا نوچه اغو دا دا پساحات و دا دا دا دا دا کم دا غیر چه و دا چه دسی پیشکشت دیوکو اغو دا او بس بلکل دسې په کار ده اوکن چې با جا نهري نو اوغو دغه شوین نه ده دی د دوه و او شو زمارو په منسکی کې کې خو او خواتهسه یا بر بندکی شو دغه تالوللی و په کې د چ ب او هغ م ک او پیران او اوما او د خلک فادیان <متنسان> او خلق چې د را ټول ته راغون <متنسان> د وه تجیزه تماشا کا ولا او غیب په منس او دقه د غیب هن د زمارو خات کې هوستلدار چې دې دواله ول الله را نو د احرام کې سره ته ورچی حق دې ته تاج استاده مطلب ته باکې ښه ورزپ شي هغه ویل جنا دازا نشمې بس او رغه په لاس کې د سترو توره وسو کړو سم سم تا فلا خا ما چې دیت څنګه وردا وښه نو زه زیرونه او تاسو زما ریم برایل کلاش شته دا وره نو یو چې پدې راه امنداک لري پدې له دوه کور کول بری حمله کول نو دوی له دوه کور کړل او د څه ول پدې حمله باندې ور ودانګل بهرام او څه سور پرې زما ریوانی پر زما ریوانی شو او پدې خنو کې چې ده راټینګ دون راتین کو دون زروور کو تاسو ښاڅوار څلاو خو څروې دې کړو چې نږدې وړه لا پخته ولا ماته کړي او نو دابل زماري په سترام منډه نو چې دا ورته را دغه را نږدې څنګه را نږدې شو دې واره کو د تورې نو له تورو ورسول او وی لاندې ګیر کړي او که مې چې اغه ملک او اغه ملک شنو را به خپل <تصال> تخنو کې غيرو ندی لا وایې چې دا فشار وا وا وا وا تر دې پورې چې هغه ملک کو چې کو ملک او به ابل باندې حمله وکړه هغه نو خلک چې دې هغه आवाज نه پورته کړل هغه او د دې لپاره دا او کله له سربانه چې چې کاج په دقت ترګه باندې چې دا د تاج مستحق وګرځیدو ټک شلاس نمون دو زرداری لفشان نچه دو زرداری کنید و نزرداری کنید و من قصت بحرامو او د قصیدو پا دید دغه کنید دو سی خلکو دو قاسی دو غط و خلکو چرته چای و ویدو دو دو دو کلید از تو خد انگریزان بای چیشی امان نو دو سی شاتنگ مالو تاوی شاتنگ مالو دا دا اگه کپلی پا که دو کنید علت دن خلک پا زان بانید سمی کنید دن از نوی د دې دروازې دلاندې او مې وکه سرانګ چې دا مونږ پکره ده د دې له کینې څخه طارپه او هغه الته د نورو نو زیږټ خلک دا دې څلغه دلاندې له هغه ورسې چې هغه الته یوه بل طرف خوني خبرې ده انګونه ډېفکې بل باندې وي چې دا هو باندې دی وستا ها نبا ده نده تقپ وکي چې ستوري مرګ او اتي نه دا بل نشو تا ويره دي بيجلو خاله چې ځدا او توڅه چې لنچو نه سلام واجب خدا سي د یو سړي د بغیرتور د لغنه اوه مله ته او د څه د بارام نا جوړول والي کو ها چې و ده بچا جوړول کېږي او زنګلي خرته څه ځنګلې هر څ څ په دې د هیمنتۍ د دې د څو ځنګلې خروخوایښ منو په دې د ملګری پښپلا بچای په دې کې ان نوانی دو بشکل د پلاریز د اجر چړي اجر چړي ال <سؤال> اخرین ګنانګر ال سی ګنانګر بدبخت صلی الله غوره والکو و ثغیر د ما شوم اله اله المنذر ابن نومان منذر ابن نوما تا ملک عرب چه رب بچاو دی تا تربی او چې کامل کې جې تربیت و یو خری او ماهر جوړ کې ی معه چې کلی په س ک د بررش او یو خری جو معذبي چوړ کې سفاله ظالې که نوغ دا کاروکوو فلم ماکه برار کله چې د غ شوال لمهول او ز کللهشا سوواري والله اوته حالهقدرت کو به والله کاله چې دی قد ركبها فدیکې دغرهه مہارت هم ورکو بیا دیکې مہارت وهیئا لبلوغ غایته وهیئا تیار ک حی هیئا هیئ ته تیارول لبلوغ غایته دپاره کمال تدریسولو بلوغ کمال ته لیکيږي خرسل تدریسولو غایته د خپل مقصد کمالته د خپل مقصد سر تدریسول د پاره دا تیار کو سمج عادي زمون چرته لږې بلاول میلاول دله خ نو اوسیین دله دغه من نه شري ټول نممر په انګریزانانو اوسی کو وسیږي نو هلته راې ور ته یا هغې خو ته ته د خبره نه کوي مه سونډی بونډ را شو نو بس ته قپ مو باندکوتونونه کوې د ومرال ک سرل سوممه جاابي الاولله دي بیا را اوس کا خپل و <سؤال> روسیتاو او پیشک غلپده بان اخفلاشا صواری و رمیه وشتل نغشو و حقه او ماهر که دل فی حملی سلاحی پوچتاولو دو وصلو کی پوچتاولو توسلو کې زمن پو وطن که دسی چل لیکن نا لکه مطلب دا او پک دیکن نا دا ایکوان دا اخده تک شولا وسکو دا بید دسی خالی تواچاو او کودا چې داسې غې توواچ او عام صنی ده خو د اناي به دا کاري غ به چکرې دا کونداغ به خته کلی او دا دغه خلل بهله پور ته دغه کړي د ته خلکو و دا خلک وزیات دا دا نه پوې وي دا کاقلل ل دا د شو نن دیخوا پسسې چا په زور ورکه لډ او چېسی پوږي نو غه به دس چ دا کونداغ به با برې او د دغه به کا ول د خ داخواکه چر په دا خللا مه کوبول او که داسې کو دا اوپ م مې انور شوونه پېهپې حملې سلاې او مارا کې دل په چېتهله د و کې داسې نو چې پروس خلک دسې نه شي تا داسې ننی ولې تبچونه در س خپله تریقا ه طاق تهمه استطقاته هو طقا هو فجهده هو سمه نو بیا خبر وکړه چې خبرو طلبو شوده ده نه دا خبرو, خبرو طلبو شو باید نه تقین ته په معنی خبرو کې ده, ده استنقهو و خبر طلب فوجه دونه بیا من د دره را په سیر هان فاضلانو فصيح او فاضل المکمر شو بارع عن فائقه ولایقه فی الالسنه فی الالسن الالسنه المتداوله هغه جو مشورو کې المتداوله راجو کې السنه دا جمع د لسانه تشکیله پتلو جوو چې څنګه په دغه وخت کې راځي لکه اوس وخت کې مشورې چې څلېل <سؤال> انګريزي نه ورځي عربی نه ورځي اردو نه دا خاډل به هیڅ څنګه دا وخت دعوت کارو چې دا وخت څنګه تبلیغ کارو چې دا وخت څنګه jihad کارو دوی نه بغیر وسټیږي دا وخت څنګه درس تدریس کوي دا وخت څنګه کتابونه دا په اردو کې څه شي وکړی د پوختتو چې کمم کې تابو شروع هااتیا پې دغه د لا ډره مواتبره په توزه چې دوشیل د ل کو په تا محمموود ستاله ورون در هبرې وت خان دی نو دا دله مو دغه د یو د پردهه شین نه لاظمي دي که و آجب بيه نو تاجب و آجب و آجب به نو صرف المنظر و منظر و آجب و باقية باحرام این دا دي اینو باقی باتشو اصار شو دا باحرام دا قل باحر صرف اللہ اصار رو فو في امر انچه نبه و هالکوو ده تتتکار و و او اسیو عليه او فراختی اینکو لبا دبانی في نفقت ده ده بخرچا کی او مانکوو بذنی ازدراکونا و اقصیه و اقصیه او لر بساته و غزو عنه او غوسکه دوبرتا او وای غوس عنه او غفلت وکړه بنا صبرامه صبر کوه تا ورته رسولان ارده چراغه قاصد درو میانو یزداجر په فس له بهرام نو بهرام با چاده د نسوالو کو ايشواله چه سپار شو کینده عالی د پلا ورتا ایه ملاقات ایو تل قاصد شراحه چه خلاص کیده ازادي پردي ااد بس او عرب چې د پس لا چ یار ته ف نه او پس شقد قلی هم د که دا کارګران شو د دا بر سپورې بسنا په نه ونه غور ته اجازه تو کوو ف سره ف دال کا خامنو هغه اثار کوزانانسممون کار رامن اکران میلاکوو دمونظ رو پنی د ما توانوالي د کړ دې چې موږ خپل اراده یې تجرفل فجتامات او زما الفروز فارق نو راځمه شو خلک د فارس او مشران د کور کاله رجل او یوشلیبان من اهل بیت المملکه ته د خاندان د مملکته د بچا هینا یو سم چې نو مرکونه شوغه تاسرا فولوا عليهم نذخل مروټا کو ولا یولی ستایوکی والیان مشرطا کله تا د کراې سی دزرو د ووجې د بد ګنلونا د جر لله سو ثره ته د بد سیره ته د بد کدار تهې د ووجلم ریدو اود رادم ل <سؤال> را بقا نومل کېبد چاي دلاولله دیږي ته د پهي باندې د د را نه چې اوسې را باې ما بغل منزل ظالې کار کله چې دا خبرې منزر تهورې دی اعالمه بحرامه خبرکو بهرامو و قالله هو تول حالو ته هیزو آیاته تیارې هل تنته غېځې نو هته ته ل کې چې د ج د تیارې کې دل تیارې ته للی خول مل کې لکه چې ز ستا د پاه با چایواما فنی چې بهول ربه په بشککه زه جمع کوون کې مع غب لر اسیر و ما کو ستا سبزم ساه یرته پ ل کې ر شپې کته کې فقاله نه اوپین انتفال که چرته دا کاروکو ت ذب نو بدلله به در کړ شي بدللهغمون فجمه ساې عارب نوهغ را جه کلل پهوزور دعارب سرار را او راان حاخبي مدی نهین تردي چې پهراوي وکوو په دغه کارهملفاخ تو مملکهېفارس فخرهجه زبان را ولكن بذرگان تداغا قبيل مرازبا غط خلق جرغمان والغزما او لي خلق تقريبا متقارب رئيس الفروس يعني شاصواران او شران او اقا خلق و تروض والغزما او مشران جرغمان وقالوا له وديته لنحن قد انام اللہو علینا منگ چیو پا تخیصتی نام کریل اللہ پا منگ بانے بین خلاکی نی از دجر چی خلاسی د ده د از دجر ناو ظلم و داگد زلم و آسفا و داگد زلم ناو آسفا زلم طولے کی ته تک شلا خوا و نخشا یری بو ای کونو لدول چی شباد دیز بی بحرام آلاتی دید اید آغا پا طریقہ باندے یو زرداری نبال زرداری مفتراش وقد د قالله د نه حاضل ملکوور نه په تق سره او حل ملکوور نه او مونګه چې دی ګرځولیم دد سرلي ل را د خپلو کارونومالیک فلا کو من قبلسه نو پس نهدي شي ستا طرف معلی ته مونږ نام مونږ ته شرون ته شاره بس مونږ پرې د مونږ تهسم فقاله لمهغورتم او الله بهرانم تاسو جامع شوی به رحم صدا اوس جرګه وک وس ماو کلام او دا خبره وای وشتو واشد کو عليه ما تريدون او شرطونه پکې دا وای اگر چتاس اراده لرې فینیت طقان او تاسو قطاسو جوړ کمره جوړ امرانا نو ما یور زیکم اگر چتاس پیرازی وای حقا تكلوا الا او تو نمن او تو نمن ما تشوا پس غلا د مس پس خپل ووعدا فوعداهم ونوادی وقلی از دیسا لیومین دیوی رزیستما او فیه لی ذالکا چید دی خبری دا پارا و پکراجا مشی وکان المنزر و منزر قدسا نعا لهم طعاما و شرابا چید دی دا پارے تیار کلو کر... سو طعام او دستا کرتو یعنی حیرات او اجلس ابهرام زموند وسند جبلين خلک دغه وروراله ار تص خیرات او خیرات شو دغه دکته تخ شنو وریک ار تص را خو اجلس ابهرام الا تقسيم وراي الحيم وراي حجاب او كيله وصو ابهرام لرا پتاخ باندې شاته پر دینه ثم لما کامل هر کلا چی پروشو جمعهم جماواله دې خلق او بارغا اكلهم او وزگار شو د سنا کاې نهنو مره و کممی او کو را هلل ح په لې کوی د پرد باندې وسلام و او سلام وکو په دییبانې تنه را الرد نو خسته جوه برکودي غسه وخت به هم او خطبه بیا ورکله خود بتن بلوطتن فارسيیتتن خودت دا باغه په فارسيې جبه کې وواده هم اوواده اوکرلات دی سیل جلی پښستان دا دوول خیرې په غه خبرو ول فضې والخير دغه غړې ول فضل او ورا وې اتباع الشرعي اعتباري کول د شريعت ثم قال بي و اما طلب الملك و چې زما هوستلم باچای دنه فليس بي مجرد الارث دا صرف د دې وجنه دي چې سير او بي مجرد الارث صرف دې وجنه دي چې سير وارثم بل يوزقادو دته کی خو د له بشتا سنمر خان او بس نپرید نو جوړې په کومه بلیوزه و تاج و بلکی که بخودلی شده تاج تاج واحد دی جمع تیجان رازی والحولا او دا غکالی دی سرور چی کم دا با چایی دی جمع حولا رازی والخاتم او گتما دی جمع خواتم رازی باین اصدینی پا میند دوا دو دو خا په من د ازمرو تیزور رین چه کاریانی کاریانی تیف سلا و اخذر انا و ملککم اللذی قل ته مو او حاضیر شمزو او ستاسوو غباچ چې تاسو ورته تهور په غهین تاسو باچا جوړکلی فمن انته زه حاله تلول کې نو ا هغه سووکچیره و خ روویستل د دا غتهو دا د باچات سامانه استحققلویللا په حاللی کوم مسته هیق ووي د مشره جر ما سامي او نو په تاجب کواچلد ل را هغه چې د واورې دلمین په ساحتې دغه په ساحتواشاه من صاحبتې او حزیې دلمن صاحبتې د خپل مګري سا موا معوابل چې زما د د باچي بل مګ چو چو چې د باچ غواړه دا ق د ق ما عمو عید الجمی آسا و دخیستا خیستا وادونا نفت تفقو علا این فعال ذالکا نو اتفاقو کودی پا دی خبروازی چی دقا سکار بکا ولی شی فاقا دو تاجنو خستو تاجاو گو تو ماو دا غیانگی کالیو و زعوحو کی خود البین آسا بینی پا من ددوز منو کی مجویعینا چیز اوگی کلیشیو معا خروف مصلوخ سارا خروف علیکی گی دا چیلی بچی تا ٹک شلا خروف د جمع اخروفه او خرفان را ځي غمه ورته و, و پرین مسلو خوین چې چامله ې لري کل شو سم غو زما او او راجمه کله شو او مشران ول م راضبه او فوزان دلته اتمانه مونږ دتهو پروزان ول موواې د تو غله ما او پهدرانپ شوه ارکانو دولتې او دا اسیمبلی میمبرانو ارکان دا دولت کیوں کی میمبرانو تایی کنی <تاضح> لی مشاهدت ذالک پارا د کتلو دا دیتا ماشی فقال بحرام لکسران و بحرام کسراتو بیر تقدم لی اخستی تاج و غولان دشا تا پارا دا خستلو دا دیت کاس فرغل آسادا نو اغولی دل زماری آتاد جمع دا آساد ویتز ارو نو آغا غلم بی دل تز ارو پرولم میالی فارتا عنه دي ويويدو لذلك تدين فقال ابوه البل تقدم انترلتو رولانش فقال ابوه الالاخير اللحي الاخير الله بو فجلت دال الله او بو اسم من من الاختيار يعني تقشل وتقدم او رولانش و بيوديه کرزو الزهابه دردو اللحي بو اللحظ كتو تسروزارو کرزو او د اوسپې پقا صده إلىخله نو د ایراده وکله چې څوکې هغه کالي رووالي و اووت لقلل اسان منست لا من السلاسل کله شو زماري می نه لا د زننجیرونه نهقااسده أحد هوو یو نې توکوو را تګکوو فلمما قرار به نو هر کله چې د تهرانېشي را و غ هوو وه سبا عله ژړي ده سر شو دغه په ملابان دیوممه سله زاري دا سو شو دغه پهلابانې فره کبهغو سمه سبا بیا حمله وکلهله واري دغه پلابانې فره کبهغ نه سوور شوې ا سره غو بې فې ځای او دغ لا چې دا دغه پخته چېدي فاخې ځای وها سره غو اوویلې وو اوروونونه کې په خپلو فور کې حته کا ده تر دی چې نې دی وه اصللهغو چې پوښ دې تنندې قوماتې شو وایي افه دهول <سؤال> اصل آخر نو ایران دو وکهله بلقابلبل زماری فبا درغو نو روړاندې شو دیبل کرز فبادرهو نو دیحملله وکله یا واروکوو تاغبانې بل کورځ په هغه علا سره حالله او میره سې ان راس نه سر مور سر مور مطلبسه غ په مض باندې فش غله نو مشغولیکل یعني په کارې ولګور کارې وله وکه اشغلو ولم يزل او نو ذلك که ذلكکه ل دغه زمريله تحت وکم چې ددي د لاندې قا چېواقعې و کووم لا فکو فخې ځږې او دی به نهجو دا کوولې خپلی پخې دغه د او غ به خته کې دو پرور زې و کور زی تې د ماغې او غو ب چا دا کورس دغه بهې مزغو ک ح قتلرو تر دی چې چ کوو شاید دی کو مړه س ما تافادل <سؤال> ته چې دی دلته وایمونږ ات خود دڅ مخکو ت لیکي د سپو خلاص دماشو خلاب نه چې د زمرو خلاب جهات کو نه چې دا مکې دا بهې ته به شاید نه اوپې شاید که بلهورته موررک مونږ چې شي خلاب زیات کووکرپشن یاد کله کو چې خا ثممه ت فه آخر دی لا کته شو په بل باندې نو په پته لو وو هغې مکو فرتهفااتې ز جااتو نو پورته شو شور هلکو شور شکووټلهټ او اوس اوسپ شرنناسو او خلک خوشحاله شوه دالو دوي د پاار دوعاګانې شلو ووضعو تاج علا رأسیو کی خودو تاج دفصر بانی و جلسا علا تخت الملکا او کی نستو دباچا پتخ بانی بی استحقاق نو پا مستحق کے دلو سراء دیتاوی بحادری زمارو سلام جی کولتا